الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شروض أنفسنا وَمِنْ شَيْءَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ له <سسسس> اللّٰه تعالی علیه و علیه و أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشفع والوتر وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَقَالَ تَعَالَى اذْكُرِ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قال قال رسول الله صلى الله عليه واله و سلم ما من ايام من العمل الصالح ذلك ليس له شك ولو يا سامع الله ربتي هو لي ذلك ليس له شك قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِن ذلك و رحمه البخاري و رحم الله زمایست مندو حاضرینو مسلمانانو روم دا ډېری مبارکي او رضې سرزی دیتا دا لصرزی دی تا ایام د ذل حج وی او دا دني نیکو یو موسم دی لکه څنګه د نور خبرو موسم په مسلمانانو باندې راځي ته الهالمین زموږ استاد سو پدی فانی او نیمګړي عمر کې د لسر رزي په مونږ او تاسو باندې راوستي د کال سمرو رزي کې دي د لسر رزو مقابله نشکوره د پدی کې امت مسلماته نیکو طرف ته متوجي کې دل پکار دی چې د مصبا جماعت په باندې وشي دین ملاوه نفلو نه شي د قرآن تلاوت وشي ذکر او اذکار وشي اداو مسلم دا چې کوم د خیر و برکت وقت وی اپا دیکی او برکت وخت وي اپدي کې نیکاي او د نیکو ثواب دیږي نو ګونام پکې زیاته وي خطرناک لدی کی دو گناہ نماز مساٹل پکار دی سب گناہ زموند دنیا د قبر د اخرت تباہی د اسباب ندی او یاده هغه د حرمت می دی وردا زل قیدا تیر اس ذل حج شورودا ور محرم د دادریش وی او درجه بها میاشت را شوې دي سلور میاشت ته د حرمت میاشت وي او ای سومیاشت د حرمت دی داوس چیکما پری وات دی ته ذل قاعده وي دا چرو خطا دی ته ذل دی په سیدي اسلامي کال نوي میاشت به شروع کیږي هغه ته محرم وي او رجب تیر شه دا سلور میاشتي د حرمت دی الله قران شريف کې واي فلا تزلمو في هن انفسكم پدې میاشتو کې پزان ظلم مکوئي گناهونه مکوئي ځکه چې ګناوه کنو پزان ظلم وکړو د ګناه اصل زمونږ د دنیا او د قبر د اخرت د ثوابان سبب دی ابیا پدی لسو رزو کې خبیر احتیاط زمای زت مندو پکارل چې سر کې ਸੰبالشي او غنا ਸੰبالشي نور کم گناهو ندي الحمدلله دے اسلام ملک دے او دے اسلام فقور کې پیدایو مسلمانانیو یو نو هر یو نارینه زنانه تا پته چې گناه سدا د ارزه تعالی او خیر او برکت او دا د الله شان دے دا ټول کائنات پیدا کړی ملا دی او په دې کې چې کوم مخلوقات او تغورواله ورکړي غم الله ورکړي وربک یخلک ما یش او یختار د سوره قصص آیات د سرب پیدا کولم کای غرقولم کای دولاسمیاشتي پیداکړي رمضان ته پکې خير او برکت ورکړي دارنګې زمکي پیداکړي د دا حرمې نظمکي ته خير او برکت ورکړي انبیاء علیہم السلام پیداکړو او خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم په ټول کې غوړه کړي امته دا امت له کې راکړي او ماته په کې غوړه کړي نوروز په دا کړی پدې ټولو رزو کې دی لاسو تا فضیلت ور کړې او بیا د کال په ټولو رزو کې بهتري نو رز رز د عرفه دا زه د دې میاشتي تاریخ لوئ د دې میاشتي نه هم تاریخ لوئ دا غیر رز فکر مندم شي د سې می عاشق درا خطو مطابق زمونږ استادو د عرفي او رز په دبرات فرغراي زمونږ استادو د عرفي رزدا اوبې ماته توجه کوی ها تاسو ماته توجه لري چې څنګه تاسو زمونه نمبر اخر غری پردې کې تاسو نه تاسو الله حبيب کړی په د جمعې پر ورځ بداست نه کېنی دا شريحو غور وړلې نه ها عن الحبوا يوم الجمعة د جمعې پر ورځ د داس ته ناش نه نبی کریم عليه السلام منع کړی و چې ناشته کړي که څوک په سیدا شي کېنی نو دا جېز کې د جمعې پر ورځ جنی سئی دارفی دورہ دی رو جا ددوو کالو گناہونا پیلا مافکئی یو دتیرشی بلدر آروان یومی آرفی پروجی دسو کالو گناہونا مافکئی یو دتیرشی بلدر آروان کورونو کی موائے زکت ددوو کالو کی پیو یو رسکی منگ سورہ سورہ پدی الٰہی العالمین د دو دوو قالو گناهو نه معاف کای د جس هی قول مطابق تاسو خپل میاش وکذلی دا زمونږ عرفات د زیارت او د جمرات پر راضی وردا هو غورزی چې الله قرآن کې پدی او قسم خورلې وَيُوَ الْفَجَرْ زَمَادِ قَسَمْوِي فَوَقَتْ دَصَبَاءِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ اَوْ پَاغَ سْقُوْ لَسُقُ ده جمحور مفسرین وپنیس ده دیلس و سپونا دا لسره لس زِ مراد دی وَشَّفْعِ وَالْوَتَرِ ده مطابق ده شفعنا مراد یوم النہر دز کاغله سما دا او د وتر نہ مراد یوم عرفه دا والشفع نہ مراد سی یوم النہر د لوی اختر رز او د وتر نہ مراد یوم عرفه دا اقردا غورزی دک الله حکم کړی سورہ بقره کې تو سو او ورځو کې ګورځو کې څه مرزه کړې یغما تاسو ته دې ورځو کې اعمالو ته توجه وکاردا دې کې د احادیث په پختہ رغلي وي ډېر ډېر پکې وای تسبیح تحمید تهلیل او تکبیر څلور کلمات وي سبحان الله ډېر وای الحمدلله دیر وای لا اله الا الله دیر وای او الله اکبر سدی ورځو د پارا سید العالمین د ذکر انتخاب پدې سلور الفاظ ذکر دي ته احبل کلمات وای اے په ذکرونو کې او په کلمات کې الله ته د نزیات محبوب کم کلمات دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دغه پکې ډېر وای زی عام ذکر حکمنده د صحابه کرامو راغلي امام بخاري تعلیقا ذکر کړي فتر الباب کې چه ابو هرره رضی الله عنه او ابن عمر رضی الله عنه انهما دواره دې په دې راز د بازار ته وته لطفي ځیزه به تکلیف بازار نه وي بازارواله به مور یو مصیبت د مون سره نفسه او شیطان دی چر ته ذکر بالجهر نشتن ولتکاو ا جې شر تشتن ولته به اسنه کوه حل تنه کوه بدی ورجو کې بدادوه صحابه بازار تر وته شک شک بای چې تاسو ویخه کنا ها چاله دونه یاد دي کم کم صحابه ګره تو کسانو لذ نا نور جوڑا سی گو رہی رہ گو رہی ہے بھائی تم صحابہ میں یاد کلوایا صلاح پک مالی نیزدی میں ابن عمر او ابو حریر رضی اللہ عنہما ببازار تروت فتیز تیز بے اللہ اکبر او ذکر کولو او خلق و مرپس کولو داغا ذکر بالجہر دے چې پا شریعت کے راغلے او منگ چی چرتنین او بیارانا سو خوب کولے او چی چرتوین والتے کو ابول کال علاوه زموږ او تاسو ديني او دنیوي حالات باندې رحم وکي دا ورځي ابول کال د مها مدینه باندې ورکه وي موږ بازار کې لږ څه د ذکر سور او را راغې نما بچنه تپوشک مې سری وېداد بلدي جا ډېر د مدینی په کوشو کې ګرځي دو الله اکبر الله اکبر بازارواله ورفسوي د باتايده د مديني منوري په کوشو کې دې کی بنديې او غاړې ګرځي هغه ذکر کوي ټول خلک ورفسي ذکر کوي نو زه په پټه لګیځو کې و کله په اوپي سنت ول کوي بازار لګایي څه پزور او زور وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اوديت تكبير الفاظ الصحابه الكرام ونور براغلي لقد هاجان خلالش وانت يا غرب طره دين باندې کوي اي الله اكبر كبيره والحمد لله كثيرا وسبحان الله بوكرا تو اسئله اليوم هو را د دي شروع شي دين ذکر شروع عذاب بازارونو کے پتی غتی زدی او جی بازار دکاندارانو دے چانو وار ادن دئیبے ورسرا وئی زندازی کرب شروع کی گی د عرفی د صبح د مزنہ نه هم تاریخ ددی میاش تی اریت یوم عرفہ وئی نو داغی د دا سار د مزنہ تدبیرول شروع شی دا, دا ایام تشریق دا ماضیگر د موز پوریگی گول دا اختر نفس دی دیو رودتا ایام تشریق وئی اختر پاس اولا دوی ما در مان دیتا سوست دیتا ایام تشریق وئی دا, دا چې د دا سبا دا دی موز ن شرو شو, شو. دو ایام تشریق چه دا اختر سنور ما جودیگی او د ایام تشریق در مان جودیگی دااغی دا, دا ماضیگر پا موز گ ختمیگی دا که چا جم سر مو ز کوم بوي کچا زال لمو ز کوي بم وئ او سقي ز بوي نارینا زنانه پر کور پکلا پکلار وئ وکد زنانو आवाज sene هغه فتنه دا او د علما او اختلاف دي چې اورت دې کنه دې خو په هر حال زنانه په ذکر تلاوت پکلار کوي دا که حج مري تزي نداب تلبيم پکلار وئ اور حکمدار جیدا ذکر تلاوت په کلا راغې نو خبرې به کمزې کیږي ادي وا او نصيحت به کمزې کیږي صدا د رسول کوي لذا به د اراسي دا ورځې نشرو کې دا درویش منجله جوړېږي سورہ درویش منجله جوړېږي کچان جم لاણો ک جمع اوکا کپاکور کې زنانې دی دا تدبیرونه و بیا را تدبیرونه دادی الله اكبر الله اكبر ما سرواي لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد مذهب حنفي والوي يذ ابو زل فجهر واي اوذيم زلي درمزلي بن واي اوذ امام شاشي خپل ماشمن شاروسي خفل خفل ماشملان تر سنبال کي رورا او شاچ والوستي خفل خلواله سنبال کي خلق الماشومان جیچا رو سیدہ سنبھال کے بھئی آو تازوکر یو طالب جیچا سرماشومان نینا سنبھال ہوئی بچے ہیں کوشش کوئی جلدیر والماشومان دی جمعی پر موسکی یادغشان دی نقصان سبب جوڑی گی اب آئی سمی وی مذہب حنفی کی بھئیو ظلوے امام شایفیر احمد اللہ پا مسلک کی دری پیری تا وی وی. و... او موږ او تاسو اول ذکر شروع کو نه چې شروع کو به بس تاونه او ولټه لګي ائی تاسو له ما څه وې چې کله ځکه نه پکوي بس یو کبذل سی به ولوي ک نسبدار ولوي چې باغو یو سپیکر له وخیږي نو ټول معشومان ساری ورتي را پاتہ ذکر کوي او د ذکر پره جو کې بیاځی کر پتی جنکه دا نه نه غریوانه نه دا سیکای دا معشوم درې کې دې سورافاسی چې ما موزم کړي لک تلاوت مې کړي او بچول مې چم پک کړي نو بدنصیبه موذن ور لاسو کی یا غد دام په اللهو شروع کی او غذر الله اللهو ذکر نه وو دې شت کوي اسو کې او نات شروع کې خپل نور دي نورته مبالي لګایي نو ټول ما شومان نه ښکې نه دي نو ګوره څوبره د سیفدار دې سمرا زیل چی اوازی دو تونو خلقو خیرے پیوز الواغستیت نصیب دار دیکھا بدنسیب آنے ہر یوی معشومو جکڑو چی دے بزر مضمم و کم پکل آرہا دیکھا معشوم چی جاڑی معشوم چی جاڑی نگا مور بامی مض لگی تا سلو آپ مور بامی مض لگی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام باوی را بغی چیزو بنن دا او بیت صورت واپ و په ای کې زمانا کی و زنانم مز لرات لئی نو معشوم جڑا و آوری نو موز به مختصر کوی دا مر طبئی دا غیز ربناتا لارائی دا غیز نو دا اللہ حبیب با دو گد صورت پا زیسوئی لنگ صورت بے ہوئی اکنو دا اللہ حبیب معشوم دا سننبال کرد دا کمیتاز و لویزی سنبالے کرد و ماما بنت د دا نبیر احسلام مرسای و دا اللہ حبیب لداجب ولاړو کوږه دیوان چې رکو له ودلنه دوګینه ورا کته په موسلي بیا یې وسجيده راغښونه د الله حبیب بیا وګیله کا باز شارحيری او مقصد دا ذکر کړي قربان دا الله حبیب ته تعالیمات او خپل هووی رسول پورته کولا کوک چې لري پرې خې ورو نو خلق موسګو په چوغو په جړاڅه شې ویږي حکمت پوښوي ګپونه شي اے کوږه یې کینوله معمتیم نو جروکولا بدلو ماما بنت زینب رضی اللہ عنہما وی دوگینا راکوزا کا دوگینا ویسکا راکوزا بے راکو کا نو باست شارعینو لیکلی وی حکمت پکے داؤ چیزا اللہ حبیقو الله سنبھالکا کسنبھالو لینا نو دے بدا سے کس مجڑا کڑے رہے جیو کس ممتی مزلوے کڑے نو دا تکبیرون آیات کئی جاتا آیات فل بائی آ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اوه دغه طرف ل चले یا سفر ها تو و بچه دلا و می تلنو تو و کودریگا کودریگا تیته ته تو و پهیزون و دا په ارشید او رزنا زمایزت مند شروع کیږي پدې کې الله موږ او تاسو له ذکر حکم کړلې چې دا اورځي موږ او تاسو په ذکر باندې سوق او کو ادا کلی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر پس ولات تسبیح کې مرازی نو پکاره داږي دې رزوکي دې ورځې د نیو خو خصولاتي تسبیح کوو نو درې سوې پیلې وو پکې دغه دی مراد دې صلیاتې تسبیح ورځبایې ها ماشاءالله کورو کې موایې یا صلیاتې تسبیح نظر درځینو موږ جمعه کې داغه تفصیل کړي چې نن زدهینده ځان ته بیان واچوي موبایل کې دغه د صلیاتې تسبیح دک روزانا صلیاتې تسبیح کوی دا کو نیکو یو لوی موسم د چې خطرې نزهه عزت مند لاړ نشي دغه په څه لګی را بیر خلق پدیر رزق یابل کال یادی او نن د خارو دلار دیلی دی. او حالات رضیمات سره سوهی ابل کلدا مبارکی او عزیز ممدینه منوره کی او حالات د چاپ لاసుకొ کی نندار فلکولو خلق د حج مبارک نہ محروب دی د حالات د الله په اسو کی یو سړې دی غنیمت او غنی چې د جماعت ناشته را ابیا زماتبی نیم غړي عمر کې الله دا ایام د ذی الحجره واستل د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی نشتا رزې چې عمل نیک دی پاږي کې الله ته ډېر محبوب دی دج لشورزنا لسنا دج کالو یا رسول اللہ صحابہ اکرام اولید اللہ رسولا ولل جہاد فی سبیل اللہ داللالا رکھ ده جہاد نم پدی کی عمل غررے کال ولل في فی الله اللہ اید په پزین کی دو جے جہاد امر اعمل ادی کشکم نشتا جے جہاد امر اعمل پر سا نشتا او پدی رضو مستلاوت ذکر نیک عمال د جهاد لم غرام الا رجل خرج بنفسه و ماله فلم يرجع من ذلك بشيء مگر هغه سړی چې د خپل نفس سره موته و او مال سره د دشمن کافر سره جهاد نو نه دی واپس راو او نه مان واپس راغې نو دې دې بیا غره دې مالم قربان شو او جانم قربان شو او هر چا مال اللهن يقبل ديننا قرباني اننه هرچا بدل قرباني د علماو لیکلي وې نیکي د نیکاي د پاس نیکي و يو نیکي د هغه د پاس نیکي نشته چې دا خپل سر د الله د رضا د لپاره قربان او د کفار سره شهادت درته ميلو نیکاي د پاس نیکي وي و يو نیکي د چاغه د پاس نشته هغه د پاس بلدي کې نشته تا دا بدن تا تا دیر خوگو خو تا د اللہ دا رضا پا بنیاد دا اللہ پلا رکی دا خپل سر ورکو نو دا دیر د خیر او دا برکاتو میاشتی دي امام بحاری دی دو صحابو اغو قول ذکر کڑکان آئے خرجان الی السوق ایام العشر یکبران و یکبرو الناسو بتکبیر ہوا ایام العشر دا تواره صحابو با بازار توتل اديب الله اکبر نو ټول بازار والا بور پسي وي نو الله دې بازار والا نو توفيق ور کې او تاسود دن دركي چې دا سنت د نبي كريم عليه الصلاه والسلام دا سنت په بازار علاقه کې بالکل محجور او خلق ته منع کړی دا سنت دا سنت دي خو بالکل عمل ترک ده ابازی سنت په bazie علاقو کې په bazie کې روي نه لکه ورځو د او داس مسواک سنت موږ جن لیکو او چې مز له درې کې اقامت ختم شینوم لګ مې مسواک وا مسواک والو دي سنت دي لازم مو استغفر وطن کښت عرب چې تاسو ګورئ اخلاقي ګرادي څه کې اقامت هم کې د مسواک په خلک یې نیول ده بل الله حبيب صحیح حديث کې راغلي او مل مؤمنين رضی الله عنهم نه چاته پوسوکو وې دا الله حبيب چې بکور ترادنه شونو اول کار بیسکولو نو اول چې بکور ته لاړو بیسواک دیوی چرته چا په عمل کړیا وایي او ریزی دین تاکو یو کس لاج جات کوه ایا یې ګوره ډېر دي تدکه سنت محجوره وایي مونږ ټولو بریخه نه نه ګوره بل کې ورسره دي څه سره جيب کې ندا گورو چی کورتا نن دنکی گئی نن پدی سنت و عملو کئی کورتا چی دنکی گئی یو خمسنون دعا یادہ کئی کدل یادن کتاب کے یادہ کئی باقی صلاح مچوئی پکور کئی اور میسواق بس بائی صحابو میسواق دی جے کی خیوئے دگانو صحابو میسواق بسو غط کی بیر خیوئے ذکر ایسی تلاوت کیون بے مگی موسکی بے مگی او چاور ورنده جیدو کړه ییګی تی ویره مسواک یوزنه نه چې تشودس 12 کې به و ډېر زایو د ویچ پاوه کې مسواک زمایزت مندوز سنت طریقہ را نو دغه تکبیرونه زمایزت مندوز دکې چذاب د عرافه دورزه نه شروع کیږي د عرافه دورزه نه به شروع کیږي د سبا د مجله او د ایامات تشریق په اخیره نه یواز د مازیګر په موجب ختمې کی لا تقریبا د ریش منزله شوړه د ریش منزله شوړه بل سنت طریق اندازه چې درته یاګي حدیث پاک کې د شراغلي وانا رضی الله عنه قال كان الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم دچې د الله د حبيب ذکر کوم نو درود وایي د جمعه او رمضان دا درود وایي د درود څمره لوي اجر او ثواب دي څمره با ته خبره ده چې د رسول الله نم مبارک غسته شي هسته ژوندونه خوځي انصر رضی الله نو وایي د رسول الله صلى الله عليه واله وسلمو لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات دا الله حبيب ومستنتلو فرز دا ولوكی اختر تر بیش کجور بیو نخوره دا ولوكی اختر بیش مزلزی کجور بخوره اوائی در اخرى پینز اخرى و اخرى کم ازیاد اخرى خووی ترن چی یودا یا دری یا پینز دی یا و په ورته خطر کې سنت طریقه دا ده چې د موږ د واتو نه مخه مخه څوشي د الله حبيب خراب کولو خپل خطر کې د الله د حديث صلى الله عليه وسلم طریقه داوا چې د الله حبيب سنخوړل د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم ديب سنخوړل نجې د موږ نبرغه نداغی قربانی ذبح چبوش هوا نداغی وهب او خورال در او جندا قيو امساق دي او د پیغمبر علیه السلام او مستحب طریقہ هڅه بعض خلک لسبی چی چی اس کی نوکرا خطر پر از مندلی خطر پر زبانی تاسو ورو خرا که اسکا کو نوکو د خپل پیغمبر یو سنت او مستحب د ژوند کو د دې عمر نور مقصد نه دی دغه مقصدی دی چې د خپل پیغمبر سنت زکو عمل کړو نو الله حبيب د قربانې او حبانه شوکر ایسا به شي هر نه حواله لګا اصحاب تکړه کو مو نو پاګه دې ود الله حبيب صلی الله علیه و آله وسلم داسې وویل د دې سننۃ زمایزت مندور چې موږ او تاسو له حاضر کو غبل سنت موږ ویلې کمبرګری بو نه جمعه کیو نه کې عاملم کړي څوک زنانه ناری نشي د قربانی اراده لري او د امیا شرا خطلې د دې بنو کنه نه لي بریټونه باندې لاندې ترحنو تحت او د نامید لام د صفایي و نه کوي چې نمخ کی په پکار هوا بیا چې د قربانیو کې نو کنه والی دا زموږ پیغمبر رسول الله صلی الله علیه یو سنتو مستحب طریقہ دا نو کناری نا زنان چې قربانی کوي د دوی د خپل نكونو د ویختو نه دی بل یو مستقیل سنت دی د بخاري شریف روایت ته د الله حبیب چې با اختر مزلتلو نجپایو یو رب لاړو نو په بلا براتلو یو لا ربانی و چې لاړو بیا وای باو نه راتلو په بلا براتلو ادیخ علماء کرامو غن حکمتونو ذکر کړي بعض دبی او حدیث شل حکمتونو ذکر بریښوره وایو خدا د جوان الله ر غواهی کی نن جتا د یم دی مزه په کملار راغلی ادا و فرض قیامت څه کوي دا به غواهی کوي کڅوک په لار غلال لاړو ګنا لاړو نه دغلار بس کوي دا به غواهی کوي دا په کملار شړالای دا به غواهی کوي دا پتلو کې خو یو لا رګوا ش جاتلو کې بللب گووا ک زوااهان کې یو خللی لکه دا زمو او لماو یو حکمت داې ک کړی و کمز کې چې سړی فرض ک نوکه د چا مخیله چری دلو مشکلات ن او سنت د بلزي و کې تاغ ک حکمت داې کئ د فرض داې خو به در ګوای کوي او سنت بلج کې و ک چې ګواان دی دیرشي د دې ذیاره کار ته یو کل دوا بل دی یو کچی چې عام خلک تیری دلی شاله تکلیف نی د دې فرض د نافذ د نفل او د سنتو زایمو د بدلېدو حکمت به سره یو پکې دا फायदा وي یا ګوره په هر لار کې پیریانه او انسانانه د پکه ملاره چې تځي او پیريانو انسانان نو کتي دا سبق غواہی کوي چې الله دې ما کتلو چې ساری وختي ستا کور تر هوالو د پکه ملاره چې لاړې د دغلار جنات او انسانان بدلله غواہی کوي اوس راتلو کې لارو بدله کچي غواهان دی ډیرشي بل دا الله د حبيب دلوې او فضیلتو و اذا یو لارو خو فضیلت ورتداي فتلو حاصل شو کی دا بلن محروم مح و فاتین شی یا دی په لور دا مساله چې دا الله حبیب په کما لا رلاړو نداهین بوبیتلو صحابه وو دې جندا چې فدیل اردا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته اغلا ربه خوشبویدا روا بحو زموږ د پیغمبر علی السلام دبدن مظاهرک دا خوشبو هوا چې دا د بشپو امر روا نبیر اسلام بد امی سلیم رضی اللہ عنہ پا کور کیو دی که کی دو دا او د اللہ د حبیب پا رضائی ما سیگانو کی وا نواغی سرمن غلولی ور در استخان پا شکل کی تا اللہ حبیب ودو او حجاز مقدس گرم وطن دے د اللہ د حبیب د بدن با خولده روطا نواغی اخولد را جمع کولا تا اللہ حبیب پیرا پاسد ورطا اداس دی امی سلیم دا وی قربان استاد اخوالا را جمکو موشی اتر جورن و داپکی اچو نو داغی اترو بدا نور و اترو نسوا دا سیید العالمین دخولو دا وجنا مشکو انبرو داغی مقابلنش وکولئے یو صحابی را غلی و نبی ریح اسلام تیوی ذلور و دو ما سرس مدتو کنو دا اللہ حبیب سرسو ویوشی شرارا لاس مبارک لاس کخولوک اتیلے پراغ کو او هغه ورته فجلسه کې د ما کاپې ده چې اثر لګې دي نه دي لگه. دا ټول کور نه بده مشکو انبر غونتی سوت وی بدلو په تملار چې ول الله حبيب لاو صحابه ته پداغي وی ورته نو وای چې دعاول الله د الله د حبيب په خوشويه یبان معتصر شي یاد الله د حبيب بخلوانو د په یو لار د یو سره ملاقات شوم د مسلمان ملاقاتم سره دا د دنیا ویسه یا په نارکه سرغ مسلمانانو عادت دا او دا غوره زموند د دې مشراح له سمرو خيار تیار قبرستان لهر سره ای د Jesus کیریږي لاش چې په قبرستان دو هغه لاشو چتور مبارکی و احادیث راغلي د په قبرستان سره لا سوچت چې د چې په دی تیر شو دي مړو ته بده ووکی نو چې په ابلاره وه نو په هغه قبرستان وی اي تبسو کی دعا ووکی دین دا وی چې له رحم یو ساتي دی لار باندې شو دي بیا په واپس کې بلاکه بل وای چې اظهار د شعائر الاسلام شي تلل دا للداد اسلام د شعائر نور اظهار په لار مشو په بل مشو بل اظهار د ذکر د الله او شدا مصللا وای چې منافقان او یهود او د دشمنان غصه شي زکه د دین د دشمن غصه کولم زمونږ د دین یو صدا الله قران شریف کې وای چې مسلمانان په کماله رسیدي کې او کافر او د دین د دشمن غصه کو الا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ دایته دئونک منلیک لیکيږي رپیو لار نور د الله د پاره غسکل نو پدی بل لارش چې نور د الله د پاره غسکي نو یو زمای عزت مندو طریقہ دا دا بل الله حبيب السلام مشول رپیو لار السلام نو واجر جی فنور السلام واجی ا بیا پیغمبر سلام ایچی سید العالمین چاہتا ہوئی چی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہو دا, دا فائدی علماء و ذکر کری چې دا دی سنتو زمائزت مندو منگو تاسو سوکو خیال او اولیحازو کو دا یو یو سنت زکو او د دی سوکو زمائزت مندو دا دی خیال و ساتو دام دا اللہ دا حبیف سنت تری یا خدای یا رب وکړه خو دې طریقې ساری مزدوجې سوقلار دې نبي عزینه په حرمې نو کده اختر منځونه ده شي کې ساری مزدوجې سوقلار نو وبسل تکی نو بس دې نفل وقت جايشي نو مزدوشه هغه نو وخت تدبيرونم کوي خاص کر د حرمې چې کم موذلین دي نو نمبر په نمبر یو را فاسی او هغه دا مسنور ذکر کوي او ټول ورپسې وایي په حرم د مدینی منوره مسجد له وی کې د او په مسجد د مکی مکرمه کې دا دسکای او وختي خلک زی دمر خلک وي خاص کر مدینه منوره کې په دی وړو کې اکثر کې دمر خلک جمع کیږي شلاره کوم شي بندشي بلکې د اختر نمک کې فتوا ځکه خلک سمباليږي نه نو د امام نماز کې د لکونو خلکو دوه درې دوه زهره وي که در مخ کې درې امام نو که څوک څو زده او مثله را څکه خلک سمباليږي نه څو پیلې موږ دا زیو چې اختر الحمدلله په مدینه منوره کې راغله نو یو بجو جد موږ د تهجد او پټیم کې لاړو خو زه بنو مسجدنو د وقته بابا نو لارې بم بندیوی کسیم بم بندیوی نا دمرا خلق دا مزد د اختیرات رو احتمام کئی امونگو تاوزین چون کارون ختم کنو مزد لرازو نا جاوئی لس بجول و رسیل لس بجول و رسیلی لس بجول و رسیلی کی طرح دا خوش بزمج جایس تو ترالی دا اللہ حبیب صلت طریقہ داو ولو کی اختر مزد بے رستقون زکا مزد نفس نور سے نشتا اور دل یو موز مجب بخی کولو کو زکه د خپل کو فسرتدا قربانی دا خدا خو پتا سو منحصر را پشتی اول هو بکر دا چې روزای مجوبات نا څنکمه وی جمعه ت ورځایم بل خو جی ساری راه نه بس خو جی یو څنټه نی متیو رشي نو مزب جایش نو بس په وخت کې وو مجبش قربانای له بخسه مخکې نه وله اوس غاری او ما غو تا زلووی مونږه اختر پرز مزلاله راځي یو پند رسمنه مو ځل دیکړي کچرت مړې کال کې شوی یو کوټو لیدو اغانيو ناګریبانان کچرت د خوشحالی رځ دا نو خجم ورماتي چې شړین په جړای کی اته راغې راځي نه چې غې جنول ني اپدې رزمانه شو خلک قبرونو لږ د دپلار امر نن رایا چې ده او رواج جور کرده دفتر داختر پرز بچه تجزیر و بعض داختر پرز، دقل داختر مبارکی مون فرض گرزولد بلکه د فرض او ناپا لمرتبه نیشته، یعنی پختنو به دام ورکڑه وا و ایر افلانی سر و ایر مون غم خاده نیشتا و ایر زمون دا پلار داختر دا مبارکی د دا کرده نو داختر دا فرض دا که سنت دا، که واجب دا ولما ورکه مستحدم ندیویدی ای مور دا دا دا دا دا و ای جایز نه نده گنانگار پیمی پویگه که خبر باده پختانه سو و ای فرجایه ده گرزو ده که نده گرزو ده و ای زمونگ ای مور گوره ده ده او ده ده ده ماسیده و داغی داختر سو نو کرده داختر دا مبارکی نو داختر دا مبارکی مونگ سو گرزو ده اداره دی نباز خلق ملیانو لگا خلاشینا غریبتی نموز کو لیجی لتلاوت کو لیجی ایلہ مبارکی ای داختر ہوشی نگو رد اصلاف فرز دا نس سنت دا نس مستحب دا ایس تا دا جائز کا در لگا کشریدہ سیدے بہت گناہ گارے دل نگا اختر مبارکی جمعو سی پردو کورو نو کیزو اپا باز علاقوں که دار واجنی سی پردو خضو سر اللہ سملا ہوئی پر دای خزه سره جک سره د نکاح کیږي اگر خینه دی ده خینه سره نکاح کیږي که خزه د مرثوه یا خزه لګي طلاق ورکو خینه په محارمو کې ده مامی او چاچی په محارمو کې نه ده د تر نور د مامالو په محارمو کې نه ده د زاختر پر پر دوه خزه سره لاس ملاوي او هغه سلام سلامت نو یو خزه سره لاس ملاول یو حرام کار دی بل زره بل نو دو, دو چی دو ساو حرام کارو رو برابر کلی نی کنن تراغی پوری زودن کی یا دو مزن مخی داده برابرائی چی چې د حرام پیٹ پسر کی یا دو مزن سو دو مزن رسک از بازی انگین دو دا شری کوی چی طول کال خر او خواخی پا اورکی ولاد دی نو دو اختر پر رضو لپخبو پریوزی پخبو پریوطل پری حرام دي. على بلا شرم تا جی من جھکاوه د دفتر پر راځل شو کی په خواله یو حرام کار دی یو کو زمونه تاسو په دې رزقې ذمایزت مندو د هر ناروا کار نزانو ساتو او د سنت طریقو د ژوند کې دو ذمایزت مندو کوششو کو تاکم سنت طریقې مواورې دي چې دې سمونه او تاسو عملی شکل ورک دغه عملی شکل ورکوځه که دا مبارکي ورزېږي یو خودي کوشش کوئ چې د نورو رز په نسبت نوافل درسي تلاوت درسي تلاوت درسي دغه ورځ اوسه تاثر دي قربانيو کې د قرباني خسار و اخلي څمرې خپلې دا خدان ده فارزه کنا د خپل خسار و ګورای بهتري مسري برګر انسان تداش ګورای چې نه کار نی د دیندار سړي سره قرباني کوي ערګي عمرګي مونږ درس کې تاسو کو یو سره ایم مز نه کوي قرباني ور سره وګنئ چې فرض نه کوي نو قرباني خدا سامهخي جمعه واردا چې څنګه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ واجبات او جمهور علماء یې سنته ده چې مز نه کوي سره قرباني کوي دا کوم مز مبارک امام محمد رحم الله د مسلکم د چېا بلا عذر یو مز بره کوي شو ده حرم دو علماء دا مسلک دی اګه چې نور ايمه جمهور وي چې کافر نه محرم کې نه یو که صفوز وي دا ما مور وګ مز نکول او عمره کوله نو کنه دا حرم مفتی ورته چې تاسو را رسیدې سم مز نکول او اخو کافر دا عمره ممریته مکوا دګي مز نه کوي قرباني ورسره لکه د دین د دار خلقو غوړي چې تقوا دار وي بل وخت جو مدر شو دی چې حلالي پیږي انند زماو حلالي په سيدار چي کم پختون جرځهوليږي چې خور له برا خو ورکړي ها نو پردایز مګه شي دیو نه اغله آرام خور وېږي د خور دی دی ولې به حلال خور وې تا به د پختو دی اوسره مکیه داسې پختون سپړنه چې د خور څه نه لا کړي اوازه غل سي چل ملجور شي خزي جنا نه غریبانه ساده غاني کلس کاغذ راړي یار ول پدې د سټ په کار دی او تعالی غوته خدنه دې غوته په ولها دا واه هغه له سپه دې په ټیګي په ټیګي سره نه اورا ووله دې کې په خبره واه ډېر مشرانم دې ادا کارو نه کوي بس د خور نه په سټریکی شروع کله هغه نه په سټریکی غوته ولګوله اده ورته یولې کاری ورته د انګريز قانون ور کوي تیرنګې ور او پورتونه نه باندې نو پورتونه غره ور سره غره ور قرباني که تو د خور غره نه وي هدي په لور کې کته ده کتر مرګې ده پروخدوي اراده وي غل سره چې غلاونی ویږي نو غواله ضرورت وي لکه دا کتاب دې او یو غل پپ کومور سره لسی ما یې باندې پټ کړې پتا څو ټون پور ورو کوي نه کوم از مکاشې پر دایې چا یو ردا سر وسره پاسه اوبکه مې لیکي سکه یو عالمي دین زلزلن زانگو دی نو ځوان نو باندې یې چې سلزاله راغما کې را خیال یو ځله تل راغلی و چې داسمه کې لکه د زنګو زنګولا خو بیا مالک کله زنګای خو د کوټولو وي چې د حکم نه بغیر به غرضې کیدا کله په یو دی ک په انګلیو غرضې ا کله زه ته د زنګو زنګای خو کله یوهې <مزوري> په مرغو د ورجې کې چې کا ارشیده چا په حکومت ورځي کې ناګری ما ستاندرس کوو مې عوام را سلناسي موله څنګه زلزلې همو کتر ځاګو کې اوسه موږ لای نو دا کومې زبکه چې مونې ولې کړي پاکې مړلې هغه مودان سره وړي دا سمو خیال له وړې یې ک ایمان سره سوای تاسو منتول پرېځه یې کولای ځان سره مند زان سره رو رو سره را اچی زان صرمو یو را مدازمکا با پدی غارا ضرورت نیشن دو کب اللہ وی ای قرآن کتابک کفا بی نفس کل یوم علیک حسیبا ربی کریم بارچا تاوی دامل نامدی والاوی للا بس پخفل ای صحاب کبل ضرورت نشتاب ای قرآن کتابک کفابه نفس کل یوم عليك حسيبا نو قرباني یا خزان لوکای اوګه کوي نو سمغون پیسو کو بورای څیاګه سره سه حلال کی سی حلال سی حلال دي چې یا باه سال کو یوم خویند برخه کو نو داغه پزمکه کې چې کومو زکات یو من او روزي دي کلا ناکنا ما نا سکنه مسالی تا پوسو گی و ای پا خور میں نه کیگی کنا نزو خول جواب ورکو و ام کچنی خور لگی برخا ورکنی غریبا دا نورکا ورکا ورکا ورکا اکد شل کنا نا دینی ولی اپ آغی اکی پنزوس من غنمش ولو دومن آغی لرکا تا سی خیرات کیجی نمازا جیب جیبنی روبا سیدی بل جیبنی را لکی دی په 200 రూపాయې د ماډل <سؤال> جبله رويسه بیا د 200 రూపాయل د وکټور جبله <سؤال> کیږي نو یماده سره وای لکه خپل پیسې لاو کوي چې دا غې د شل کنا له درج کنا نه ویلي اپا غې کې د سلمانه غنم شول اوس هغه د یومانو لیکل نه نه نه طول خلقز مکه د خوین دونی ویلي د بزن سره وڑی ذبره دردی په لوورا که صحیح خیرته قبر منګ منله عمر بن عبد رحمه الله او ذل راغه دته عمر ثاني وای صورت وای دغه ممر الله دنیا څخه ور او د عظمت ای عدالت او انصاف نه ډکه کړو او نور سکه چې خزي عالم په بیت المال کې پروت خزم اجيبه خذوا د د وفات نپاس دا غیر اور بادشاہ چې وی کتر چې نما د خورغه خالی چې په لار مي ورکړی لا هم په بیت المال کې نو خورو څه دا خوستادی و هلہ ناور څه سوي دا هغه په جون نو په کارو کو پاغه خاري انبار دي خزغه خالی چې چا لا چيتا سلوه خزغه خالی خاول لا چي نو چې خاون جون دې وکالي و د چورې په هغه باندې خز خاري انبار دي اوس په سکو نومر ابن عبد العزيز رحم الله او ذل خلق را جمع ټول خلق رالن چې د خلیفہ علما څه د لیوی کار ته پرني راجمع کړي خو ما سوچ کولو او یو نتیجی لور رسیدو مګله راجمع کړي به رقیمتي خبر را د خو غولونی صحیح خلق ټول راجمع دي زره مختصری یو دوټه کی تقریر وکړه یی د تاسو چې کم طرف لروانی ما سوچ کولو لچسو کروان دی او مانی دا لی ولی دی او چسو کې نمانی دا تباہ او هلاکی پترا کوش صورتکرر شریف په لور سر کندونو کې تکرر کو وی دی ته پار به راځه ای دا کم طرف لشي روان ای ما سوچ کو لچسو کې مانی دا لی ولی دی چسو کې نمانی ناو هلاک او تباہ دی ګره ته دنیا کې دوکه سمخلګی او قبر کې عذاب شتا من ټول الحمدلله منو ذکرات مسلمانان کیسه یې قبر کیسه لښت مسلمان نه منډه الله ملاقات منو کې نه منو حساب منو کې نه منو ای یو سره وی جدا د اور کند دا مانیه بیا ور روان د ځان ور غردي د تبروغ وای کلي ولې برت وای کافر قسم نه مانیه وای نه شتا ان دې قبر کیسه شتا بس غو از ژوند په خو تیرول غو نن مونږ سره دو مرد ابن عبد العزيز رحم الله تور روا دي مانوی چې دا, دا, دا, دا پر دې حق دی دا خور میرا خیرونو ټوله ودي تن په ژوند تیار یو دا بزان سره خبر لسمه وسبغه رسو زمون زمونږ د ټول د اراده دې دا پر حق بچرته وو دا پر حق بولو د پرده حق الله رب العزت په اس طریقې زمای عزت مند او معاف کینا د پقربانې کې لګدا سوچم پکار دی بل پکار دایې چې قرباني کیږي چې سړې پخپلو کی کذب حورځي امر کې جمعه کې در لکیرو چې ساروی په پګستر فروغورځه قبله لباستام مخي او دا غدم مخي بسم الله الله اکبر باندې سکی ذبح وکي بسم الله الله اکبر باندې بسارو ذبح اچانه دی تیري په سدي نوي د کداسي ذبح باندې کې چې کې حیوان ته عذاب ملاوش یي وجهنه کوم دي فقهاویو مساله ذکر کړي وای کوم شي ذبح کې نو یو مخفي طریقونه وای پران نه د جسمره لته وای دا روحې اساسه لږي عدد لته سره غفاسه ده او وینه د دل نړې راوږي نو موږ تواجو له خوې وته لګاله پرانول نیو زه کوشش کوم دا زموږ د فقهاو لیکلي د ساروي جسمره لته وای د پروهه وته که څنګه هم دیار بند دې لته وال سره دنا غوي نړې راوږي نن چرګانو والا چې سر دې له دا دي چې سکی ورواچه نتی وذرخذ ولجت اخخذ ولجت خخذ ولجتی اباظ په گرم او بو کې واځه د صلات طریقه زم عزت مندو دا چې لګي ول چرګ جنان کوفري کې دې ټوکونه مو فنو یو خبت روح حسنوزی دین دا فاسې د وینې چې کومه غیر را راځي چې غیر د مشکوه او حرامه ویده وي چې دا دې رغنونه هدي طریقه وانیوزی بلګوره شرید قرب والا فغوا میخه او اوختې وکسان شی کې د سیوا و نهوا دا د جممهورقول نه د که نه کمی پنزی دریدي دوکسان دي او دمره مسزممو د فقه احناف ذکر کړي چې وخت ت سییم نو پتول د تقسیمه کې اور دیپ لو غورا یو شیج عبادت نرسمو جي د خوران دي کدا ذب دا عبادت دي کدا شينه دا عبادت دي کدا هو ټوکر ایکه د عبادت دي ا کتلي دسک عبادت ته څه شي نو پدې ستل کي کوم کته وي ويدا هو تل لو کار خار دي نه رستا عبادت دي کدا ته نو تل له اهل الملك دي کمه زيته راشي نجون کي د شریک شي وي پیسي يوم ردي نو اګیو بلله دخن دو شت قرو کې او بلله جواب البوخ او شت بوکو نو حلالي کې ته حرام ده بیا حرام ده نو پدی ترتیب باندې ذمایزت مندو بل مستحبه طریقه دار سره نه قربانای شو کی وو حضره زایه کی زان لپریجی رشتہ دارولو ورکی غریبانو لورکی او سرمن بارکه ده مند چې سرمن خیرات کول فقار دی ویک سره منوی ندا مالدار غریب ور چل ور کولې سی دا او کله به هر ثقل اک بازی خرص کی نوبیا د دې بي تصدق په واجب دے دی زمون کتابو ندا شریک لري غریبانو لپاره ورکه د هر زایونو توس په اسو کالو شر د سرمنو قیمت نیستا د مدارس ټول کال په دې سرمنو چلی چونکې مسلمانان دایګور جده مدارس زمونږ اسلامی کلاګا نیږي کستا بچی سبق وای لیکستا سوزنانا سبق وای په دې کې په هره مدرسه کې واسو لس معلمین دي غټول دی او کستا تنخواه یې یو کس مهنی څه که په ټول کوم ډېر شاخ ده په پېښور کلو کې وای چې دا پوندو نه پېځي مدرسه یې دراړي نو ډېر مدارس په سرمنو شرمنو چلیږي نو کدا څوک یې به شرم نه وبمګو شوکو د مدرسې یو حاضر تبې ورکیه غدا مدرسې وکیل لې اواوه د مدرسې د پارس کی د ګم ډېر خبره په دې مدرسې کې ټولواوی دغه ټولواو شل ضرورتات وی نو کده چاپېسي په مدارسو کې لګې دی ا په خزه کې لګې رېزلې واغې په لورا د تبلیغ دی مولا محمد الیاس رحمتہ اللہ علیہ ذکر کړی وې باز خلک زکاتونه خیراتونه ورکه نو کوم شر مشوره کړم ورته سمالار لار له وې ایت زکات او خیرات ورکه مثلا چې لتاي او چرسی بنګي نه شي شي ت ورکه مسلمان دې صاحب 1000 هزار کا غف استاب مسجد لخوا لري واجب او نشی په او مسلمان د تاسو او شو اوسګه دغه په یاسو ثابتانی او دیوی چلی دا اپدی او عالم او حافظ جوړ شو څه پوښي په خبره ځلې تاور صوبانه تاور کستاهرات او زکات شو خوغه پسو ک نشی په بیا مسلمان دې تا نشی په اړه نه ورکړي او ک دې په صوبانه زما عزت کارو شي دا سوچم نصیبدارو خلکو ته نصیب کی بدنصیبه سړي ته دا سوچ ناراضي د پکار دایې دا چې موږ دا خپل خیر خیرات د پارا سوق زمایزت مندو كله زي او لټاو د شريعت مطابق زمایزت مندو دا لښ ديري مبارکي او رضيي چې لي کې موږ تاسو متوجي شو نور څه مساله درلتي هيږي نو الحمدلله په مساجدو کې علماش تا دا غالمانو نسله تفوس کې د قربانې د مسائل مبارکي نور احکامات چې زکۍ دا کوم تکبیرات مزدکل نديبانه چاله واخلې وي نو دا زکۍ کور کې وخی او سره ذهني تور باندې تیار کړي د روزو کې سغر او جی دی ویش مسلمانان خود روزو سوی چې سوګینې نه پس کې پشاکال کې نیږي او پوجې کې نیږي چې سوګینې نیږي نه پوجې کې نیږي بهترین بلکہ بہترین روجہ چې د محنتا او قربانای روجہ دا آغد اوڑی دادا و یلی رضی اللہ عنہ ہو باوی چی دینی مگلی دنیا کې زمان دریسی زنخ وخدی اکرام الزویف و الزرب و بی صیف و صوم و فی صیف وی دینی مگلی دنیا کے مدریسی زنخ وخدی یو چیدہ اللہ لا رئی زمان تو رئی اوال دا الله حکم دی زم چې مل او زيد د وس مطابق عزت او احترام کوم ا چې سغ اوروي او سغتا ګرمي دا زمما پکې سيوي زمما پکې رويږي زه دوري روجا دله قربانای روجا د خاص کر د عرفه دی روجې له غټول څخه دی ليله طول متوجي شي الٰه العالمین پی د دعا او کالو غناہوں نہ معاف یو د تیرشیوی یو زما عزت مندو دراروار د دې ټول سنتو زما عزت مند چ موږ او تاسو خیال او لحاظ کو الله دیو یو کی چې په دې ټول سنتو باندې موږ او تاسو ته الله دا عمل کولو توفیق راکې دا عمل کولو توفیق الله موږ تاسو لپاره کې او دا قربانی تاسو مخکې جمعه کې او دې دې ابراهیم السلام یو طریقه را او بیا غی دا غین د پښتو له پیغمبرانو طریقه دا د زمونږ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام طریقه لا او د الله حبیب علی رضی الله نوغو ورپسې ذبح کولای ماته دا الله حبیب ویډیو بعض مکان خلق د زی پلار مور وفات دا غې پسې قربانی کې samtrikada da mor aflar der no قرض so qara nasla se no siwai kar masroof ki ha bazidashi wi یاغه د فلاهر او د مور او د خلل مردگانو یی طرف نشکئ قربانیکئ د الله حبیب وګورو امه چ کماغه وخت یو تر قیامت راځي د ټولو د طرف نشکئ د ټولو د طرف نه د الله حبیب صلی الله علیه و الیহি وسلم قربانیکړئ لکه څوک چې الله واسو ور کړی طرف نه کئ د والیدې د طرف نه کئ یا د نورو مسلمانانو طرف نه کئ داشم کولې شي چې په یو ځدی حقي تمام امت په ثواب کې شریکول شي الله دې وګړان لال کل یو د خپل طرف نه او بل وی دا زماده امت د طرف نه دې ټول امت د طرف نه شوکل یو ګډي ځد حق او ټولې په او اجر کې ځان سر زمایست مندو شریک کړ اته چا وسو دې قرباني د پیغمبر عليه السلام تعالی دې په صحاوت ورکړو په حجۃ الوداع کې سلوخان روزتي سورہ سلوخان غره په نبیادی دریش پيتي پختل مبارک لا ذبح کړی آزادۍ چارا چالور رضی الله او هوتا غیب وکیل کو نو سلوخان په حجۃ الوداع کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سکړیو ذبح کړیو الله حبیب او اکثر په ایدگاه قربانی کولا یو یو خلک طریقه ده کی چې پیغمبر څنګه قربانی کوي بل فقیران التراجمه دي دامیو مسله ده دا. پکاره ده باز الله تعالی په عمل کوي مون خير خیرات چې ورکو نو فقیر په ذلیل کفو وې قربانای غوث په بسی برازي چې تاغه نه راځي نه تي ولاړه ده یو زکات ميدر لې خوګا او پسې را شو نه تي او شو قدمونه ولتي ولاړه طکار د زکات خیرات پخت نه راړي زکات او خیرات څه پخت نه راړي کله کوم تاسو کوئی مدرسې غنم فراچېز ولا شي خو کوم و هم کرا دې زړه دې کې تا کوجی راځنه ته سمجه ته بوجې غنم راکې اګه بس تا کوڅه کې ولاړي د دین کار به پېزک شه تاغه بس او شرمه او دا او مسله ده لمخ کې تیرا چې دا زکات ور کوله ولا محتاج یو کا غستون کې پته ورکو فرض دي اداي چاني نيوي دي چې په غريب باندې زکاتغه سن فرض دي نو غريب شريدي وي ډول له زکات نو محتاج شو دي داسوکي ورکه اپدي کی عزتم دا ده لار شپ کوشا کې ولا په عزت ورکه چې و می قرباني کوي ته ورې مال براش ابي هغه یو ګنټه دا ولاد دینه ولا په خړالي اړه باقي خلکو زکاتونه تاسو ته یي قبایلو کې باقي فلک زکات ورکوي نو دا غیبان نه ورکول نجات مجرماري یوه دندېواله دروله باقي وګړي یې اوټه کوي لوبدې د زکات راړې خو هغه پر جسورو گزارو نو به خړې دي سورته څنګه به ځان سره جوړولای کیراړي نو په طریقه ځان پوي کیسړې ګور پارس کیسړې ته خیر خیرات کې ته غریب دې ورکه نه وړنه وای چې راشه اوبو ذوبيله بدل کړي دې ته څه ته وې او په هغه ورکه یا شي رهن ورتا زکات ته رهن ورتا ویږي په خبره باندې زکات څوک رهن دښولک وای چې راشه نو هر شي کې د ما عزت مند چي مونږ په خطرې کوانې په حیثت طریقې باندې عبادت کوو هغه فقیر ته یو سوداغه باندې خلک داسې ګوري حیا نه کوي چې هغه دیو جن علماء دا مسله ذکر کړي الله عزمدو علماء قبرونه د نور نڑک کی او سره دی او ځنانه د کټوره زکات نه نه علی او قبروب زکات نه خراب دا وایته ولاړو زکات نومه ملکه له حیات کې دی چې وړي دی او ری دی والا د رکو لا زاو په خپل ضرورتیا او نوای په ماله راکی او طریقه د دې کې به تناله ځکه بعضې داسه حیا دار خلک دی کټورته د زکات نومخل لا سره کوي اتاله حالاتو نا معلومة دا دے. نو معلومه ده چې دا غریب ده نو کتا ورته بل سوې جدا والا اډومن دې زکات ورنه غوستو او تعالی دا غد حالاتو نشره دا غد حالاتو نه پټه ده نو پهسته طریقې مسلمانانو ته سری پهسته طریقې دای سره مدد او سرت کول دي او چې په څومره دې خطر کې ورک نو هغه به تر خګرجه کې من یزانی د فقیر شرمول نی دا غبیزه ته کول دي د په استرا ته ری کی سره سي دیونه په خاطر کی ورجاله مصور کړ موږ چې کوم ځای کې نواله طالب د زکار تو ورکړه باز ولماډي تکلوي دا غس رجیب کی پروت دی ولغه خبره کوله ولوی خبره مکو ولغه لوټ رجیب کی پروته وقته والا دغه خبره ما ده دا باز خلکو عادت دایږي چې درکل ورپسې وو تیارېږي یو کال هوغه نو د خبرې کای دا غالب نو شوی اوس ما عالم ځندې راځي اغلی روپیشی درخلی وی نوٹ می بلا وړ بدل کړي کا خواتی خواکه واپس نو پایزت طریقې سره غریبانو فقرانو ته کولما محتاجی کته لا غادي کو نور قند دی یتیمانان دی محلا دکای ها خپل محله کې هر څه ته معلومی و خپل خپلوانو کې ورته معلومی سدا سره مستحق دي او غریب دي نو پایزت طریقې زما عزت مند او إله هلالمين زمونږ ته لو خاتمه په ایمان کې یا الله زمونږ ته لو خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زموږ والدين او تا استادان او تا امرجوندو تا حاضرين غايبين او تا واړه او ګناهونه إله هلالمين معاف کړي الله راکم فت او مصيبت راغل او راغي د وجې نه دینی او دنیوي کوم رکاوټونه دي پخپل رحم او کرم دا پرېشانې خط کړي اخلاص سره دعا وغوړی الله اعظم موږ او د ټول امت پرېشانې ختم کړي الٰه الاملین زمونږ او د ټول امت پرېشانې خط کړي الله اعظم او د ټول امت ديني دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمونږ او د ټول امت ديني دنیوي پرېشانې رب کریم خط کړي سمره بیماران کورونو او سپټالونو کې دي الله شفای کاملہ عاجل ورته ورنسته بکړي دعاو غاڑی اللہ دا خیر عافیت با قدر ضرورت باران پا مونگا تاثر ہو رہی اللہ مونگا فقراء محتاجین یو اللہ تغنی زمون گناہونو آمالو تمگوری د خیر عافیت با قدر ضرورت باران الہ العالمین پا مونگا بانیو کی دعاو غاڑی دا دا خیر و برکت رزی دی اللہ مونگا طول و سمر امت غائبین نے دا دی خیر نیو محروم کیم آن اللہ دے دے لس و برکات دی زمان د ٹھول پا دی تی پورا پورا برخاوکی اتاسو ٹھول متوجی چھے گھر دے کہ جمع مکدہ کا ہوئی تیکی نوافل ہو کئی دے کہ اللہ رب العزت طرف تا متوجی دا دکھ نیکو بھٹو لیو سیزن دے لکسنگ اتاسو وای جبائی سیزن راغ لے دا سیزن کا خطا لارنو دیر دا محروم کے دو خبرن الہ الالمینہ سم ربی گنا مسلمانان جیلنو کی د إله الهلامین در چا دشمنی طرف گنی دی ته خپل رحم او کرم په دوستي او محبت باندې بدلې کې الله ز چا اولاد می مل کمل صالح اولاد ولور کې الله ز چا اولاد نشته نکمل صالح اولاد ولور کې او د چا اولاد وی یا رب د مور افلار د ی يخوالې جوړ کې الله ز چا اولاد وی د مور افلار د ی يخوالې جوړ کې الله د دین حق ادا ټول حق شو دی طرفه مت پور الله قائم دائم او صادق سبحانك الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان محمد رسول